Краще вже не розчаровувати свого рятівника. Правильно міркуєш. Якщо вам усім усе ясно в справі Боброва, то мені хочеться дізнатися більше. Як-не-як, але я знайшов його тіло, тому... Тому я не хочу, аби десь і хтось знайшов твоє тіло, перебив Хмара. Думаю, висновки ти вже зробив? Наступного разу, коли захочеш щось перевірити, краще кажи мені. А ще краще, просто поділися своїми мудрими припущеннями з більш компетентними людьми. Ну ти ж стріляний горобчик. Варавоно, ну, не пацан давно. Гулю набити вирішив, Нудно жити стало. Бабу собі знайди, відразу нудитися перестанеш. Тим часом ми підкотили до названого мною місця, фари освітили мою машину. І хмарі нарешті забракло слів. Лише присвиснув. А я... Так і залишився сидіти. Увесь завданий ментами фізичний біль раптом притупився, поступившись місцем болю душевному. За мене таки вирішили взятися серйозно. На перший погляд машина виглядала цілою та неушкодженою, але варто було придивитися, і можна було побачити побите скло. Вікна гамселили старанно на совість, ніби не лише відробляючи гонорар, а й з усієї сили Заробляючи преміальні Правого переднього колеса не було Замість нього стояли цеглини Покладені одна на одну Коли я все ж таки вийшов З хмареного авта і підійшов ближче То побачив інші три колеса Не просто пробиті, а проколоті й порізані На капоті хтось дуже грамотний Видряпав слово «хуй» А шкіряну оббивку в салоні Розпороли хрест-навхрест Магнітолу видерли з м'ясом Довкола керма щось обмотали. Пересилюючи відразу, я відчинив дверця та з боку водія і придивився. На бублика невідомий мені хохмач намотав і зав'язав в презерватив. Так, вже ніхто нікуди не їде, промовив хмара, підійшовши до мене. Це називається «Мамо, він пожартував, а я надулася». Ну, не смертельно, я не впізнав свого голосу. Несмертельно, погодився грузин. У машині взагалі міг бути ти. Райончик тут не хороший. Не знаю, чи було тут щось подібне, але оцей ось живопис цілком у дусі тутешньої шпани. Думаєш, шпана? А ти як думаєш? Так постаратися біля машини вараво могла тільки шпана. Але при цьому вона повинна знати, що хазяїн не з'явиться біля свого авта якийсь час. Тобто, припускаю, цю картинку місцевим вуличним митцям хтось замовив. І цей замовник точно знав дві речі. Що тебе справді довго не буде біля машини, і що ти врешті-решт мусиш це побачити. Отже, Вараво, який висновок? Не знаю, хоча я знав тільки в даному випадку мої знання нічого не вирішували. А висновок, братан, дуже простий. Тебе справді попередили, аби ти не лізни в свої справи. Ти кажеш, що пробував дізнатися щось більше про історію з Бобровим і не знав, із якого боку підійти, так? Так точно. Раз реакція на твою цікавість стала такою бурхливою, значить усе, що ми з тобою колись припускали стосовно смерті продюсера – правда. Або близько до правди. І ці двоє ментів взяли мене в м'ясорубку за наказом наркомафії. Хмара якось дивно подивився на мене. Не бути ще в справжній м'ясорубці, братику Варало. Це перше. Слово «наркомафія» Пафосно звучить, а через те ви, журналюги, дуже його любите. Насправді, у наркомафії є конкретні імена, прізвища та легальні офіційні посади. Тому не кидайся словами це друге. Аби встановити, чия ініціатива була присувати тебе, мені треба працювати з кожним із парочки, яка займалася тобою, приблизно за такою самою схемою. І то не факт, що хтось із них зізнається. Це третє. Машину тобі хоч так, хоч так викидати треба. Не факт, що з нутрощами все в порядку. Ці маромої, коли щось роблять, так по-великому. Це четверте. Ну, хочеш, пиши заяву, тільки збитників усе одно не знайдуть. Так само, як не допоможе тобі твоя заява на цю шалену парочку моїх молодших колег. Дякую, заспокою. Будь ласка. І заспокоїв я не тебе, а себе. Якщо тобі сьогодні клепку не відбили, ти складеш докупи всі названі мною щойно п'ять пунктів і зробиш правильні висновки. Треба сидіти і не рипатися. У такому разі я буду спокійний. Ну, рипатися, між іншим, якому? Через те в мене практично не залишилося на тебе часу. Не зрозумів? Пояснюю. В світлі останніх подій відпускати тебе сьогодні самого додому я не ризикну. Але так само не можу завести тебе додому, аби перевірити, що в темному під'їзді на тебе ніхто не чекає з уламком і труби. Тому нічого не поробиш. Доведеться тобі їхати зараз зі мною. Тим більше, що справи, якими я зараз займаюся, мають до твоєї сьогоднішньої... Пригоди – пряме відношення. Тобто, побачиш, таємниче промовив хмара, то як? Нічого не болить? Готовий до невеличкої пригоди. Якщо сьогоднішній вечір вирішив приготувати мені ці пригоди, від долі не втечеш, доведеться відгукуватися на їхній поклик. Я знаю непогано, але місце, де ми зупинилися, виявилося мені зовсім незнайомим. Хоча приблизно я собі уявляв, де ми знаходимося. Південна Борщагівка. Ну, правда, я водій із більш як 20-річним стажем. Не можу собі уявити, як із Харківського, де ми попрощалися назавжди з моєю автівкою, можна дістатися на інший кінець такого міста, як Київ, за 20 хвилин. Хмара тиснув на газ – порушуючи навіть ті правила дорожнього руху, що діють уночі, коли машин на вулицях майже немає. Він забув про існування світлофорів, зрізав шлях тільки одному йому відомими вулицями і не звертав уваги на мої благенькі спроби дізнатися, куди ж це ми так летимо. Нарешті, пролетівши повз безкінечну, як мені здалося, бетонну стіну, що огороджувала якусь промзону, грузин натиснув на гальма, витягнув з бардачка рацію на невеличкому гнучкому дроті – і ввімкнув її. У салон увірвалося противне шипіння, і крізь нього пробилося. «Вашу мать!» «Вибачте, товаришу майор, але вашу мать!» «Так, потім поговоримо», – спокійно відповів грузин. «Що у вас?» «А у вас що?» «Зникли кудись на цілу годину». «Оперативна необхідність», – хмара обмежився цим поясненням. «Розпустився відділ». Треба профілактику вам зробити. І якщо зараз усе накриється відповідним органом, ви в мене під гарячу руку по всіх органах отримаєте. З його тону я зрозумів. Хмара не злиться, не ображається і навряд чи комусь дасть по органах. Просто він бурчить, аби відволіктися від тривожних думок та краще настроїтися на поки що незрозумілу мені операцію. Коротше, Скліфасовський, що там у вас? Поки нічого, усі на місцях. Клієнт з якогось дива пересунув зустріч на сорок хвилин, так що без вас хоч як би й не починали. Ну, я взагалі дав команду не починати без мене. Ну, значить, час працює на вас, товаришу майор. А любиш ти карташа язика почухати. Усе, відбій. Я на висхідній, чекайте команди. Скільки ще до часу ікс? Ну, якщо знову нічого не зміниться, хвилин п'ятнадцять. Так, хвилин п'ятнадцять 15, чи п'ятнадцять 15 хвилин. П'ятнадцять 15 хвилин. Ось так. Ох, дограєшся в мене, Карташе. Готовність номер один. Відбій. Вимкнувши рацію, Хмара втомлено відкинувся на спинку сидіння, повернув до мене голову. Ба, як воно буває? Ніхера не розумію, визнав я. У ж дуже просто. Он там, у скверику. Мара показав рукою перед собою, де крім темряви нічого не було. Через 15 хвилин повинна відбутися зустріч того, хто хоче наркоту продати, і того, хто хоче купити серйозну партію. Ну, потрібен кокс, бажано у великих обсягах, бажано нерозбодяжений. Сюди принесуть зразок товару. Якщо сподобається, замовник візьме трошки на пробу. Добре піде, налагодять безперебійне постачання. Місце і час зустрічі призначив сам продавець. «Далі пояснювати, чи сам уже допер?» «Усе ясно». «А покупець ваш?» – відповідь я знав наперед. «Наш», – кивнув Хмара. «Це називається контрольна закупка. Ну, правда, тут є один нюанс. Навіть не один, а кілька. Ну, тільки я тобі пізніше розкажу, якщо у нас усе вийде». О тебе, між іншим, уся ця історія напряму стосується. Яким боком? Замість відповіді Хмара раптом подався вперед, напружився, схопив рацію. Карташе, чуєш мене? Почалося. Максимум уваги. Обережно. Бачу, товариш майор. прошурхотіла рація. Ми готові. Понеслося. Тільки тепер я нарешті помітив метрів за двадцять перед машиною Хмари якийсь рух. Мої очі вже призвичаєлися до темряви, але, скажу чесно, якби грузин не чекав чогось із того боку, я б ніколи не здогадався, що, по-перше, там є скверик, а, по-друге, в тому скверику просто зараз торгують наркотиками. Скажу більше, не вважаю себе надто старим, у 35 чоловіків лише впевнено вступають у пору зрілості, але саме тому я, зрілий мужчина, навіть заради можливості зробити сенсаційний репортаж не прийду після опівночі в сквер на південній борщагівці. У цьому пролетарському районі і вдень вештатися не особливо хочеться. Іноді мені здається, що якби Київ був Нью-Йорком, то Борщагівка могла б претендувати на право називатися нашим Гарлемом, а південна борщагівка щонайменше Південним Бронксом. У темряві блиснуло жовтувате світло. Згасло, потім знову блиснуло. Хтось подавав сигнал ліхтариком.